Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. N-avem dreptul să mâncăm și să bem. N-avem dreptul să ducem cu noi o soare care să fie nevastă noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa. Ori, numai eu și Barnaba n-avem dreptul să nu lucrăm. Cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor. Nu le spune și legea. În adevăr, în legea lui Moise este scris, să nu legi gura boului care trăiere greul. Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici. Sau vorbește el în adins pentru noi. Da, pentru noi a fost scris astfel. Căci cine ară? Trebuie să are cu nădejde și cine treie grâul, trebuie să-l treiere cu nădejdea că va avea parte de el. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice. Dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă. Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdem totul ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar. Tot așa, Domnul a rânduit ca cei ce propobăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Dar eu nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi. Și nu vă scriu aceste lucruri ca să cer să se facă așa cu mine. Căci aș vrea mai bine să mor decât să-mi ia cineva pricina mea de laudă. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc. Și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Dacă fac lucrul acesta de bunăvoie, am o răsplată. Chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Care este atunci răsplata mea? Este să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc și să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. Căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor, ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sublege, m-am făcut ca și când aș fi fost sublege, măcar că nu sunt sublege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sublege a lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Nu știți că cei ce alergă în locul de alergare toți alargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări, și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate deștegi. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate deștegi. Eu deci alerg. Dar nu ca și cum naști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propăpăduit altora, eu însum să fiu lepădat.